Triggavarning! Hår i röven! Alltså på riktigt, alltså kan vi fucking anstränga oss? Alltså jag blir så fucking grönt på det här, alltså på Välkommen hit till årets första Triggavarning! Både jag och Nikolai är väldigt glada och nöjda för att få vara här och diskutera så insiktsfullt och, och mödosamt känns det som om jag har ingen aning om vad. Mm. Uh, Nä, nah. alltså. Inte har vi, inte har vi har slagit fast någonting. nej vi har inte. Och det är ett misstag. Det var ju bra. Varför, varför, varför är vi här då? Kan jag får gå och sova? Då, det är jag över två på fucking morgon och vi måste banda in uh -huh. någonting och vi är en professionell podd så jag menar hur ju fucking svårt det är att komma på ett ämne och diskutera Ja, no, liksom, naturligen no, är det ju lite, lite övermäktigt åtminstone för oss två mm. med, våra, med våra liksom godisskadade hjärnor uh, kanske vi borde vända oss till publiken igen no, Som jag har försökt säga ett antal gånger det här är ju inte särskilt interaktiv show, jag menar om vi titta på vår e-mail riggevarninget ja. e så finns det ju mest bara kommentarer om hur ful i munnen jag är och hur jag borde dö och ja. sen är det väl någon som tycker att det är helt okej. Okay. Kan, du, kan du då svara till, till dessa, dessa luminärer och fråga att, om, de, om de då gärna skulle, skulle höra, höra dig svara om någonting specifikt som kanske då skulle att säga, göra dem mer välvilligt inställda eller, eller kanske fördjupa deras hat. Men då skulle deras kritik vara konstruktiv och vad är det för roligt med det? Ja, men, men kanske, de, kanske de bara måste komma över den där, den där första vreden för att, för att sen kunna ge lite mer konstruktivt. Mm. No, För ja, men... no, no, Guds skull, <coughs> människor, <laughs> människor skriver skriv idéer på, på Twitter så att vi kan skela dem utan att ge kredit till er. Ja. Uh, ni hittar oss på ättriggervarninget. Mm, ja, ja det, är, det är 2021. Så ni kan ju lika bra komma till Facebook där vi också äter Triggervarning och, och lära Nikolaj att det är inte så här man beter sig online. Det handlar bara om att ha skrika. Det är just så här man beter sig. Bara... Men du går online och så hatar du och så skriker du dina preferenser. Jaha. Om någon inte håller med Jaha, dig så, så är de Hitler. Just så. Chips saint godis. Det ja, skulle det inte vara dags att låta, låta Hitler vara? Det är du som är Hitler i den här analogin? Chips Jaha, Hitler. Just så. Ja, så är det. Uh, nämen på riktigt nu. Att äh, det skulle vara roligt om vi kanske slog fast ett ämne. Nej ja, men alltså inte. Men alltså inte vet jag, jag, jag, jag tyckte mig ha en, ha en god idé här tidigare med att vi skulle diskutera om hur vi har utvecklats. Så men vi som, har inte utvecklats, det är hela poängen. Vi går ju ja, men... bakåt i utvecklingen. <laughs> Alltså, jag vi vi satt, liksom vi där, satt där, där, över en där kan timme vi, och bra som vi kan inte förra. Jag brukar sen säga lite. Det liksom, som hälla vara som Simpsons-podcast eh, liksom, där, där ingenting ändrar från varje gång. Vi har jäklasligt sista. Vi börjar från absolut noll varje gång. Liksom, <laughs> jag ja, men... följande steg att vi liksom, alla måste presentera oss på nytt för varandra för att liksom, ja, vem är du då? Uh, och Vad gör du här ikväll? Så, så förr Nikolas vad gör, gör du hörr här här det ikväl? liksom någon som ju finnas en, så, så att liksom, då det folk bara kronologi man får liksom hänvisat till tidigare tidigare avsnitt och liksom vi att shit att vi är ju inte exakt samma personer som vi var då. Ja men alltså, problemet är ju det att inte vet jag liksom hur vi har utvecklas så säger bara en kronologi av avsnitt. Det här är det 116 avsnittet. Vi har inte ens en titel ja. och det finns inget koncept. Ja. Och det kanske, finns det, kanske, 150 det, kanske det finns kanske att passionera hur det här spektaklet. Åker. Men det är ju ett ganska kort avsnitt. Det låter ju mer som ett avsked än som ett avsnitt i sig. Ja. Hej! kan ja. inte utvecklas någonting på ett halvt år. Hej då! Ja. Ja. Vad, är, vad är bättre avskedsord än det? Som, vi Fart har inte ju. utvecklats allt och ni, ni, ni är inte, ni är inte en, som lyssnare liksom, en gnutta mer lärda efter det här. Men vi 116, aldrig... 116 avsnitt och hur många timmar är det? Jag vill inte ens tänka på det. <laughs> Nej, det är ju just det. Plus det, det här är vad jag hatar mest när jag den här fucking podden. men är en kvart över två på morgonen. Ja, som, det är det. eller ej, men I got other shit to do. Ja, på samma här. Ja, så... Ja. Det är jag, liksom, jag vill ju inte vara kritisk nu över koncept eller någonting sånt. Men vi är ju heller inte... Jaha. Alltså, jag trodde ju som att i något kärlek kanske om man skulle slå fast att vad är det här för podd? Va, va, vad har vi som för avsikt med den här podden? Har det någonsin slats fast eller skrivits ner? formellt sett så ja, har vi ju en struktur ja, ja. vi har ju en producent på eh, liksom det är sådana här saker som det lönar sig att sätta till pappers eller åtminstone här en ja. sån här ungefärlig vag idé kring ja ja, jag kommer ihåg att vi någon gång i vår, i vår fagra ungdom funderade att det här kanske skulle vara en podd som eh, skulle vara på något på något sätt bildande, att man kan liksom <laughs> diskutera. <Ja. laughs> diskutera lite, man, man kan diskutera ämnen som andra podcasts kanske inte, ja, inte det, är så bekväma att det, det diskutera. Det kan ju sanligen skriva under på, jag tror att den här podden är no, no, bildande, no, det en ja. massa missuppfattningar ja. och angst på internet och ja, få som no, lyssnar ju, Någon gång. Ja, no, med tanke på liksom den där den räntan förra veckan så, så måste ju nog säga att ja, det, det enda är, inte, det är, inte, det är som vi be just där det är tringar tringar och sådana ships, så är, är, är ju liksom blodproppar jag tycker vi kan omdefinera oss som tala i munnen på varann podden på och vara arga. Ja, ja, ja det, är, det, är ju, det är vi ju liksom. Vi är två arga medelålders män som sitter och skriker oftast åt saker som händer på internet för att men, vi fuck. förstår dem längre. Varför måste du säga det där? <laughs> Vadå? Ja, men, som... It's not funny because it's true. <laughs> ja, men det, det var lite för nära sanningen tror jag ja men, men, då, men det är, liksom, är det, men jag, jag med en annan sman med kameran sen som är och helt, helt upp på ett försök <laughs> ja ja, ja som men det, det är ju liksom ja det är ju just det det är ju just det vi är det är liksom fullständig winging it och, och liksom vad är, vad är våra idéer förutom sorgliga rehashes av av liksom tidigare avsnitt ja men Alltså jag satt och kollade på den här mängden avsnitt i Norsk är det här. Ja, ja, alltså, ja har du grät? Ja men alltså jag, jag respekterar då att i Norsk det fanns det en idé. för att som varför barn mm. suger. Hmm, lite kontroversiellt, kanske vi kommer fram till någonting. Eller som du yeah. ska lika dräpa, okej, okay, vi diskuterar kanske mm. moralitet och liksom religion och kanske det moderna samhällets avståndstagande, det som är yeah. centraliserad ikonoklastkultur eller någonting. Men sen blir det liksom sådana här avsnitt som uh, I don't know regnskogen brinner men först över till något viktigare eller uh, Farväl Åbundel eller... ja. Ja, ja jag vet inte gott att gå go fast. Vadå? Ja, no, no, tar nu tar nu farväl åbonde. det var ju ett, ett just det liksom ett känslosamt. Farväl till till så att säga, Studiestaden. Det det där, där så mycket hade upplevts. upplevt. Jo, men min tanke är liksom att det var ju där, därför att det var det som hände i livet just nu. Och ja. Så säger så, du att den här podcasterna har blivit fullständigt reaktiv? Nej, men alltså, har du aldrig märkt att de här typ stora personligheterna inom poddar eller inom bloggar och sådär, ja. att i något skäde så slutar de försöka få ut ett budskap eller slutar de på sätt och vis aspirera till några sådana högre tänkande utan det blir mer en sådana centralisera kring deras vardag och vad de äter och vad de gör och sådär därför att ja. i något kärle så blir alla övertygade om att ja men jag, det är jag som är kärnare folk måste ju säkerligen vara intresserade om exakt hur min kakaklimt såg ut i morse men mm. något ja. liksom, det är ja. inte bra ja, men, ja, men, ja, men, liksom, men, men samtidigt nu har vi ju liksom lagt fram idéer här men att uh... Men, men sen så tyckte då kvalitetskontrollen att nej, men det här avsnittet kan vi ju inte diskutera. Det här ämnet kan vi ju inte diskutera vid den här tiden. För att nu ska vi vara upplyftande och, och, och lättsamma. Och, och... Ja men alltså I varenda Ja men fucking varenda avsnitt Du, du färre slår så har det ju att göra med liksom Corona eller Trump jag, jag, jag kan, Alltså om jag måste mig, ha Den där killans bundsnamn Jag måste jag jävla det namn just. i munnen Så bara inga av de Har haft någonting att göra med Vare sig corona eller Trump Jag okay, vet inte liksom, om du vill dra in Trump I diskussion om, oss, Trump, för om, för om det Slut säg Trump Vi har diskuterat honom för mycket i en jävla podd Jag har inte honom Jag vill inte höra honom de är jag inser att vi har gjort det, men, men banne mig av de avsnitt eller de ämnen som jag föreslog här tidigare, så inga av dem har att göra med honom. Men, Okej, okay, men sätt fram dina förslag igen och låt oss diskutera några fina förslag. Då ska jag säga exakt varför vi inte kan diskutera dem. Okej. Okay. Uh, med avstånd CD Project Red och Cyberpunk 2020 Problematiken med att ge ut en halvfärdig produkt, uh, day one patch, uh, falsk marknadsföring och uh, försöka att riktigt dölja information från konsumenter. Där kan man komma in på liksom, ohälsosamma crunch crunchperioder, liksom arbets, uh, arbetssituation för, uh, för spelutvecklare. Uh, liksom o, uh, osakliga och orealistiska liksom förväntningar från fans jag tycker liksom uh, hype uh, train <laughs> liksom, uh, mentaliteten allt det tycker jag liksom att jag menar, det där är ju intressant, det är aktuellt nu uh, men är har också orsak så, Nej. Nah. ja men det jag sa var det kändes ju med som en spoiler-varning men vad ska vi spoila för jag har inte spelat det där spelet jag tycker mer att man tar avstånd tar liksom och använder den grejen som liksom någonting att anknyta till liksom nuläge. för det är ju lättare att fundera ur någonting som är mer konkret än att ta en, en situation som är liksom allmän om man inte kopplar det till någonting eller förankrar det i någonting som är aktuellt för lyssnarna kanske eller någonting som de kan ankrade till. Pussar, jag tycker att det har en ganska stor närhet i det här management i Perkelle, som vi gjorde för inte alls så länge sedan. Nå. No. att det inte alls så länge sedan vi diskuterade Hunter the Reckoning. Ja. No, det stämmer. Det ena, är ett, det ena är ett boardrollspel det andra är ett tv-spel konsolspel, dataspel no, men Cyberpunk jag inser är ju att jag inser startpunkten för rollspel. Cyberpunk är ju annat jo, alltså jag inser att startpunkten är, är liksom ett äh, mordsrollspel men, men. men jag sa inte att det var en dålig idé jag bara sa, jag tyckte inte kanske det passade som en trigger för jag tyckte inte det var ett fullfjädrat koncept och och, och och sen sa jag att vi kunde kanske göra det lite senare, det kanske var så att annat man kunde göra och så gick du liksom, ja men nu dubblar jag min män som bara som, men vilka vi kan väl diskutera det okej. Okay. Var <laughs> men jag försöker för något för nu läge, men men liksom så gåltas det. Sen kom jag på en en riktigt god idé att vi skulle diskutera kring uh, trötta föräldrar och, och en ny forskning som visar att uh, de finska föräldrarna placerar sig på plats sju över liksom länder där föräldrarna upplever mest utmattning. Ja, som rådande trött föräldrar i den här podden så, så håller jag med. Jag tyckte det var bra idé. Det enda jag sa där var jag var inte säker på om vi kanske borde göra den absolut första triggervarningen för året. Ett avsnitt som traditionellt har vi har använt till att göra mer så här meta-avsnitt eller liksom som har gjort självreferärande saker med podden. Eller som bara har lett koncept vidare som har gjort med det nya året eller liknande. Men jag sa aldrig att det var en dålig idé. Jag sa bara igen att kanske inte för det första. Nej, nej men, det var, men, det var igen, ja, men det var ju igen sådär liksom att uh, jag gör med senare. Så liksom, jag känner ju mig så det där, som att du är då den där trötta föräldern och jag är den där entusiastiska barnet som är där liksom att titta, titta, titta, jag har den här idén och du säger jojo jojojo senare. Ja men då kan pappa, jag också komma in Mais, Majs! Vi ska diskutera majs! <laughs> som sagt? <så>. jaha, men... <laughs> Det, det måste kanske gå skulle, lite djupt. Liksom, så... Om, om är för det som jag sa där, liksom det som jag föreslår med att det skulle vara som att du kommer in och säger att du vill diskutera majs, så måste jag säga att då blir jag nog stött. Ja, har gått i ditt då... rum då. Jag ja, frågår, kanske jag, jag gör det. Kanske kanske liksom, då säger jag att då är det här listan. bara med. Ja. Ja, no, no, Vilket är ett jättebra, en jättebra titel på det här avsnittet, by Ja, ja, men vanligt kan man göra liksom, rycka på axlarna och, och, och titta på klockan och vara sådär liksom, hur mycket äldre är jag efter att, det här, efter att den här inbandningen är klar ja men den här avsnitten hela den här podden är gjord som så mycket angst och trött här jag att när barnen ja. väl är i säng och den liksom tekniken bestämt sig att, men, kanske nu, inte vet jag vi får se, börja banda fungera Så där är man ju redan i ett sånt här mentalt tillstånd att om man faktiskt av någon anledning rockar han en bra idé så är man ju så jävla kaka i huvudet man bara sitter och sluddrar hit och dit. Jag menar liksom jag, jag, de få gånger jag själv liksom lyssnar på en knutta liksom från en bit eller någonting så tycker jag att jag låter som att inte jag liksom har en kuk i munnen, så jag har alla jävla kukar i mun samtidigt sitta där och liksom dreglar ordsmägma och vad den är som att what the fuck är jag anerat det märker ja. ingen sens plus att jag, ja. jag, jag hatar då att liksom att, att man, kan, man kan bokstavligt höra hur den energin far, att som <laughs> Någonstans i början och mitten så är man arg engagerad Mest för att man hatar ja. livet Och liksom det är ett ypperligt tillfälle att ventilera i brist på faktiskt material Men sen hör man som hur man börjar liksom bli lite mer lagmält och, mm, och då och Ja det skönt att lyfta Ja det blir väldigt mycket mm, ja, mm. Och sen tycker jag att det är jättebra den här pitchen och jag det. du tar den största snålrutten. att jag, jag kollar en gång att, liksom att när ja. när jag går igång att att så på tio minuter mot slutet av talet syns det mycket att alla samma och mycket att alla Nikolai ska ja. jag, symera jag dina kommentarer på tio minuter i ett tag Ja. Mm. Ja. Mm. Ja, det stämmer helt. Ja. Så att mm. jag tycker i, i något avsnitt så kan vi ju byta också. Så kan du sitta och liksom vara i på universum och ska jag sitta mm, mm. eller egentligen tänker jag på min dyna varenda gång jag svarar mm, mm. Så full support ja. för både nacke och lägre rygg det så, inte det något som i princip hindrar dig från att du kan ta din bodypillow medan du bandar in? Mm. Så, so, so för all del. Ja. Ja, men det stämmer. Alltså, i all ärlighet så är det så känner jag att men jag har slut på saker att säga och, och det... men då avslutar man avsnitt ja, no, det är det, ju det, det, det man har försökt ibland, men sen, ska det, sen borde man söka upp det, upp det perfekta slutet och som vi ju säkert har märkt så, så växer ju inte de på något jäkla träd, åtminstone något jag har hittat eller några jävla vittrad stubbe i så fall <laughs> för, ja men, problemet ja, men jag tror inte är att det att... växte upp liksom, det donade bara ett frö <skratt> bokstavligen dö i sin linda ja men, ja, ja, ja, men problemet exakt. är ju som att liksom, att Ofra är där, så, men det är så tycker jag heller jag kan avsitta själv i något avsnitt kommer jag bara jag är, något avsnitt, jag är alltid rädd att i något har, han har somnat, han är inte här längre <skratt> måste, kanske jag måste börja göra röster liksom att ja när vi, eftersom vi nu går in i det nya året så vad menar du i det nya året ja sami det nya året som har öppnat mycket möjligheter, nya möjligheter i vilka former och så sådär, bara hoppas att jag ska komma tillbaka snart och sen när man ställer en öppen fråga så är det tyst i 10 sekunder så då känns det som att ja, no, men. jag måste väl kanske säga någonting mer då tills jag får en respons och sen kan jag, no, kanske man ska börja sluta då och sen 30 minuter senare jag önskar att det skulle finnas ja. en sån där osynlig energimätare. Så att man som vet att är vi på samma våglängd. För att jag tror ja. det är det värsta. Att liksom mm. att när jag som går in på någon rant. Mm. Så känner jag som att, liksom att okej okay, när man har rantat säkert fem minuter nu. Och så kollar du Twitter eller någonting. Och det är bra det ska jag göra också men att som, det, det, det, liksom jag, jag, jag ser inte alls på det på jag beundrar det jag tycker det är ett, ett så här berömligt användande av tid det skulle jag göra också men att som, Just so. men att, som ibland är jag tänker som att okej, okay, no, nu var väl det här väl utagerat uh, Nikola är lite passiv och yeah. lite trött men vi fick in några poäng. när du började avslut mm. plötsligt vaknar du till liv och så jag, ja men har du funderat på, och så tänker oj vitt och sen så när du har sagt färdigt man då kanske jag eventuellt funderar på så då kommer jag på, ja men jag är ju faktiskt funderar på det där och sen går det 45 minuter till på ett avsnitt som vi båda var överens det här ja. behöver ju bli längre än 45 minuter ja. och så sitter man där med sådana ja. två tio men, men, avsnitt men, men, men, men, men, men sen som sagt så alla är det inte, inte okej okay att någon gång då reagerar på det jag säger med så här att ja alltså, det kan ju stämma eller att säga, nej, jag, kan, jag håller kanske inte med om det där. Det, det kräver ju inte kanske då 45 minuters utlägg. Ja, men alltså, inte kan jag. Liksom araben i mig så får ju något färlig i huvudet. <laughs> om inte han får liksom, säga allt med så många stavar ja, som möjligt. Att, det, alltså, jag med medveten om att det är en sjukdom och men, jag kanske behöver ja. hjälp. Men, men, men, men om vi då om jag då ställer en... en... Nu är en specifik fråga då. Ja. För, att, för att lite liksom vända den här diskussionen tillbaka till det som liksom, val av ämne. Okej, okay. fortfarande. För att vi har ju inte kommit ett steg längre på det ännu. Nej. Äh, så så långt. Liksom... Så att. Om du, talar, om du fortfarande talar så har du försvunnit. Det här Är det någonting som jag tycker är bra som händer ibland? Att ibland så slutar man bara höra dig. För att tekniken har gett upp. Som till exempel. Jag säger att det lyser för dig. Du försöker säga någonting. Men du hörs inte. Så då måste jag fortsätta tala. Så, så att det blir något ljud här. Så får bara hoppas att du loggar in och ut. Och. Nu är han tillbaka. Så vi ska se vad han säger. Ah, jaha. jag är Jaha. Också rädd att var, varför ofta... svann det där nu då? Mm. No, tekniken vi... brister här. Jo jag tydligen. berättar just för. Mm. För mig själv antar jag. Att det, det är trevligt när det här händer ibland. Att tekniken är bara. att Hur ska det vara om vi ska sluta sända Nikola? Ja, ja det, det är jättebra. Varför svann jag alltså? Uh, och utgå från så fort du öppnar munnen. Jaha, just så. Nej, ah. du ska ställa mig någon fråga. Ja, okej, okay. jag skulle ställa, jag ska ställa ja. dig någon fråga. Jo, alltså kan du ge något exempel? Vad har, vad har du funderat för tema för det här avsnittet? Ja, um, alltså jag, jag funderar om man skulle vara traditionell och och just med det här lite självreflektiva metavsnittet där man uh, diskuterar eller i vissa fall rent ut utagerar skapande processen eller innehålls kanske bara liksom den här själva inre arbetandet av att driva en sån här podd. Uh, det andra säger ju att vi har ibland gjort så här med en nyårsrelaterade grejer att vi har diskuterat ja. nyårslöften och sådär men vår egen proverbiala Simpsons- tillit så är ju också lite så att när du har gjort lika många avsnitt som vi så hade du ju något diskutera diskuterat allt. Mm. Så, äh, ja, det, så det blir det, ju att vi skulle kunna diskutera det här men det här är lite som det här avsnittet och den här aspekten mm. så diskuterar vi här ja, och, och vi korsar den där i det här för bara fem mm. veckor sedan. Mm. Så då blir det lite gej. Ja, men, men är vi alltså... Nu, nu kan jag ju inte säga att jag lyssnar på hemskt många andra podcasts. Mm. Uh, men jag, jag tänker på att är vi alltför kritiska så här, när det kommer till det här? Eller alltför skygga med, med det här att, att, så att säga, upprepa det upprepa upprepa oss. Ja, jag inser att vi har från ganska varierande diskussionsämnen <coughs> kunnat gå till vissa bekanta källor som mannen vars namn vi inte ska nämna. Mm. Men, men är det liksom, hur lång tid måste det gå från ett tema för att vi kan återkomma till detta tema? Ja, jag tycker att det är något fel att återkomma till ett tema men jag tycker att fokusen måste ju vara annorlunda. Att vi har ju redan gjort ett avsnitt om att uh, är det fel att dräpa till exempel. Yeah. Så att mm. om, vi vill, om vi vill återbesöka nu konceptet av mod eller kanske det moraliska eller etiken yeah. bakom liv. Så <clears throat> då måste man göra det från en annan infallsvinkel. När man försöker söka efter något nytt att komma fram till eller utforska. Så... <clears throat> yeah. Jag menar jag kan inte heller säga på att det är många poddar jag lyssnar på sådär privat och framförallt ingen som jag med regel regelrätt följer. Men jag kollar ibland, det är för att det finns ett antal personer som har intressanta saker att säga, de är få. Och ibland så är jag nyfiken här till att jag vill göra en enkel kvalitetskoll. Och att inte säga jag att vår podd är bättre än deras poddar eller kanske jag gör det, fuck you. Uh, men jag säger att det känns i alla fall bättre för mig om man ibland tar liksom The High Road och man försöker att göra någonting nytt varenda avsnitt för jag skulle inte orka med att sitta och regla samma saker för att när man hör mig på vissa poddar jag behöver inte nämna någon namn men liksom säg nu jag tänker framförallt på två väldigt populära finländska poddar det spelar ingen roll vilket avsnitt det är, eller nästa gång det mm. om de inte sitter och idisslar samma träsaker om och om igen. Ja. Det är inte spännande, det är ja. inte roligt. Att, ja, mm. Ingen av dem har heller särskilt många lyssnare. För det är en sån där, där jämrande som bara drivs ja. för av, av pengar ändå ja. Men att då är det i samma situation som vi ungefär. Med undantag för att de förmodligen. Få någon sorts monetär kompensation Som motsvarar insats ja. men, att, mm. men att Bli irriterad för att Jag tycker att de bara äh, Nu sitter vi och diskuterar samma bajt som vi gör varenda vecka Och får betalt och att, att Är jag också irriterad att podden är liksom Typ en halvtimme lång eller någonting Egentligen ja. inte För jag skulle inte vilja lyssna på mer av deras Anyway uh, jag menar Så kanske är en perfekt som... längd Ja, men en kritik som har kommit in nu som då, om den här podden. Så yeah. ja. Varför är det så lång podd? Jag tycker det var väldigt intressant att diskutera. Men hör, det är så långt, Smiley. Ja, men, du säger två olika saker i mina öron. Ett så säger du den är för lång. Och bär säger du att liksom, den är intressant. Vilket är det? Ja. Är det intressant så lyssnar du så länge det tar. Mm. Liksom. Ja. Ja, den här men, maten är så god med jag önskar att man inte behöver äta den. What? Also, what the fuck <laughs> ja. are you saying? Men, att, no, men det, det, det, det är ju liksom vad det är too long, didn't read. Men att nu är det istället too long, didn't listen. <laughs> Nej, men alltså, jag är helt okej okay, att som det är liksom 2021. <laughs> alltså, har folk inte på pausknappen än, liksom What the fuck? Ja. att liksom du kan ja. Om du inte vill lyssna på om du inte vill lyssna på radio. Vi sänds på en radiokanal varenda söndag. Så du måste mm -hmm. inte. Precis. Om du inte vill lyssna på poddens officiella hemsida. Fingercitat. Du behöver inte. Du kan ladda ner fan hela som en MP3. Du kan sätta den var du vill. Du kan lyssna fem minuter ta en paus. Du kan sätta längden. Ja, men inte minst jag var jag lyssnar på. Om jag börjar mm. igen. och fan om en timme. Ja, men då har du andra problem. Då ska du lyssna på en podcast. Då ska du söka hjälp. Att inte säga. att mm. nu, Jag menar minns när vi började. Vi satt ju fan tre timmar per avsnitt. Det är som liksom så massor ont ja. grejer. Att titta på dem själv. Och jag jag minns för nära ska jag ens klicka på det här ska jag bara ta och kolla vad vi satt då i ram där. Alltså, mm, let's not and say we did. Att nu så tycker jag ändå avsnitten ja. har gått närt igen med mer som anständig längd. Att närmare ja. en på, timme på. för spoiler och en och en halv timme för trigger. Ja. Så, så för på vägen mot i det här halvtimmesavsnittet. Ja men jag tror inte det kommer att hända. Därför att till och med när vi sitter här i ett avsnitt som inte har något tema och bara liksom sitter och gläfsar åt varandra som två riktigt lävnadströtta hundar. Så så är det, så har vi ändå tydligen mer att säga än de mest inbitna och, och mest välbesökta finlandssvenska poddar. Så att ja, men jag, jag, kan inte, problemet, jag kan inte kvantifiera liksom innehållet i en podd att om, om du lyssnar på triggervarning. och det första tankarna det här är för lång så då kanske <laughs> yeah. du borde lyssna på någonting annat. Om du samtidigt säger att yeah. det här är bra, shit. Så men, good. Mm. Men jag tyckte inte om det där avsnittet om mukbang. För jag tycker om mukbang. Jag tycker inte den är jordnär av mukbang. No, men, lyssna på mm. ett avsnitt då som du kan identifiera med. Eller inte. Fuck it. Ja. Eller, eller ännu bättre lyssna på det avsnittet som, som får dig att, äh, att, att bli frustrerad eller så. För det kan ju hända att det, det, så att säga, det kommer fram att varför vi diskuterar om en sak på ett, ett sant sätt. Eller, eller att vi faktiskt motiverar. Varför mm. vi tycker att mukbang videor är, är fåniga. Men, ja, nej men... Det är ju också framförallt folk som, som känner en, eller tror de känner en privat, så är det också att alltså, det är bra avsnitt. Men alltså, min, min gamla mamma som är 70 miljoner år gammal, så hon tyckte inte om att du sa fitta fem gånger i rad där. Som att, ja, ja okej okay, men hon är förmodligen en fitta själv så det passar. Att, plus att, ja men det vet både du och jag och hon. <laughs> tänk, alltså, tänk att du bara sådär sådär bara kymfar världens äldsta kvinna. Ja. Ja, no, men lo, låt oss bara säga att jag är könspositiv. Sen så verkar det vara vissa som inte heller förstår skillnaden mellan privatperson och karaktärmans mm. Men okej, okay, men det är en annan sak. Ja, jo, jo, men alltså, det, det, det vet vi den där svårigheten med att skilja mellan eller liksom, verklighet och fantasi. Det det. Jag hörde att du sa ju alltså, att, att, att att du ville bli våldtagen av så här många pirater det var säkert 100% vad jag menar det fanns ingen ironi här ingen parafrasering, det var säkert absolut inte taget ur kontext och jag menar varenda ord och det vet både du och jag för det hörde du på internet med dina egna öron så att snälla mm. skriv ett väldigt ingående meddelandet i triggarvarningar gmail.com att Mm. Ja, jag menar, ja. jag, jag, vet du, den, här, mm. den här podden, att vi hade ju en överenskommelse när vi började den här podden. Och det var det att vi, höll, vi håller på med den tills det inte känns roligt med eller tills vi tycker att amen, vi har väl sagt allt vi behöver säga. Mm. Och det, och det är fortfarande sant att liksom om att du eller jag bestämmer oss för imorgon att det är faktiskt liksom, redan. Så där är vi done. Det finns ingen skyldighet till någon. Yeah. Sam, samtidigt då så att igen så är det som andra poddar att problemet är att jag lyssnar inte egentligen på den här podden efter att avsnitt är gjort. Jag kan gå tillbaka någon yeah. gång och se på någonting. Jag, jag har blivit länkad vår podd av andra som trodde jag skulle tycka Just om den. Uh, att att jag kan inte säga för att varenda, för att sekunder jag gjort ett avsnitt så hatar jag avsnittet. För att jag, yeah. liksom, jag tycker, ja men det där var en dum analogi eller det där var inte roligt eller liksom nu den här pointen missar folk säkert totalt. Uh, och att, yeah. men jag är ändå på sätt och vis stolt över att den här, det här artistiska eller det här stilistiska valet att liksom inte ha så mycket censur, att allting kommer med alla de här och alla allt som så här Alltså jag vet att liksom det är som ja, så här Alla, alla, alla att... små Alla små imperfektioner Ja men till exempel liksom där liksom den här De här konstanta liksom gay-kämten Och ibland den här liksom helt Som spontana Och liksom rasism eller stuff Att jag tror de som lyssnar på programmet Förstår att hela poängen är Att vi inte menar det Att liksom det är meningen att på sätt att vi skymfar dem som talar så här eller tänker så här och jag menar om man lyssnar på något avsnitt som typ uh, vem är rädd för svarta man eller uh, det där yeah. avsnittet om liksom att vara rädd för bögar eller vad det var eller min favorit liksom det, det kvinnliga perspektivet avsnitt som egentligen var ett enda långt kämt om att kvinnorna inte fick tala eller liksom fick allt tur så att yeah. om man lyssnar på några sådana avsnitt som att Alltså Kan ni, ni fucking fundera ut Att det kanske är ironiskt Men att, det inte, att vi mm. kanske inte tänker så här Menar vi bokstavligen Säger ja. ju Att det är dumt eller vi är emot Eller liksom säger mm. Och jag tycker det är ett väldigt humanistiskt budskap Men att eftersom allting är så bokstavligt Allting ska så päse Så ska man bara sitta där Med liksom all alldeles stund Och voj voj prutt, prutt prutt puss puss Att att som, ingenting ont mot liksom familjeunderhållning och ingenting ont mot att, att det, ska, det ska vara tillgängligt för alla men att liksom när någon skickar in ett mail eller, liksom, eller skickar med personligt sms eller någonting Och som att alltså jag är så triggad av det här avsnittet därför att se mig kuna Gud du låter som någon som borde vara triggad, fuck you och din fitta till mamma <laughs> så, det, det, det är så där ohälsosamma liksom fokusen på, på att förolämpa mammor du ska bara höra vad jag har att säga om deras pappor ja då du, du, du kanske har glömt bort mig jag har ju nog varit, varit liksom med under vissa av de andra avsnittarna också, jag har ju nog hört en, en, en, en del Jo, men att... Men det är ju... Hej, välkommen tillbaka. Vi gör en podj. <laughs> ja, tek no. alltså, te Tekniken är så inte på min sida nu. Jag no, men... vet inte. nu. vet <laughs> som att den faktiskt ska släppt. Jag ju tillbaka ljudet plötsligt. Okej, okay. ja. No, men <sighs> kanske, det, kanske det är dags Jättebra. att... Att sätta in den där väven och väva riktigt hårt i modämen så den har ström i några minuter till. Nej. Ja, ja, möjligen. Samtidigt. År 2021. Men ja. Nej mm. men. Men att, det hade väl någonsin varit i fokus heller att skymfala för att lämpa folk. Nej, nej, vi nej. Djur ta koncept, institution eller i fall, personer och ställt dem mot väggen mm. men sen har vi ju gått vidare liksom what the fuck mm. att det är ju heller som att jag menar vem lyssnar på det här lilla skitprogrammet vi är ju som vi är ingen liksom, vi pushar inget och liksom vi säljer inget att du kan ju gå in och så kan du skratta åt liksom alla könsorden och så kan du gå vidare med din dag så, Ja, men jag undrar mig ibland när det kommer de här kommentarerna att ha folk som fattar alls vann det men ingen av ett avsnitt. Så. Ja, no, men, men det är ju, vad skulle vi säga, I, i bästa fall så skulle det ju innebära att det är någonting nyanserat som du, du tar till dig. Mm. Uh, och, och, och jag tänker nu bara på, på den bild man får av när man rör sig på sociala medier så det, det, är ju, det är ju snabba reaktioner, det ska, det ska vara snabba och starka reaktioner det ska vara svartvitt och, och, och då blir ju problem med det att du vill inte heller ge dig själv tid uh, att, att liksom fundera över det här att kanske då liksom lyssna på de där nyanserna eller, eller fundera att ja, den här att den här anekdoten, att hur, hur kopplar den till, till, till det här aktuella ämnet? Och, och att är, är det här kämterna nu, är det ett sätt att försöka säga, föra in lite lättnad i, i ett annars tungt ämne? Eller, eller är det ett sätt att försöka just understryka det absurda i det här tankesättet? Det, ju, det, det, det kräver fokus det kräver att du just lyssnar en, en längre stund och det, det, det översätts dåligt i alltså en tanke på soundbites ja, det är ju typ det största argumentet jag har med med, liksom, med Beat Sverige till exempel att de spelar ju musik mellan och det är bra för att jag tycker de är som en bra såhär musik de spelar den typen av musik som jag vill lyssna på jag lyssnar på det bit personligen liksom, när jag gör andra saker. För jag tycker de har en som så här bra mix, oftast. Men mm. jag vet inte på det sättet om det är som världens bästa äktenskap är för att kommentarer jag hört, att liksom, det är för mycket musik mellan så att man tappar som lite fokus i den här podden. Ja. Precis. Eller. Att liksom varför jag gillar musiken. Varför är det några liksom jävla finländare som svär mellan min musik. Så att. <hör> men att jag förstår att liksom. Att om, det, om du har en kanal som är dedikerad till musik. som spelar de musik mellan. Så att. Det är lite det bästa av mm. båda världar. Men det verkar ju ändå vara folk som hittar den här podden. Genom att lyssna på liksom de bitar musiken. Så det är ju bra. I guess mm. uh, Men att jag tror då Kanske det spelar in att om du har ett avsnitt Som är <laughs> två timmar långt Och sen har du lika mycket musik Däremellan, well Ja, ja det blir ju utmanande För vem som helst att, att ha den där tiden att lyssna från Början till slut Jo Jo Men ja, ja, jag, jag tror att Med den här podden Att det, det finns, det kommer hela tiden nya ämnen. Det är bara viktigt för mig att man inte som stampar på stället för mycket. Jag hatar när det känns som att men det här har jag sagt tidigare. När jag bokstavligen säger inne i programmet att det här har vi redan diskutat eller gå och lyssna på det här programmet eller det här avsnittet eller det här behöver vi säga ja. mer om för att har sagt det. För att annars skulle man sitta och inisla liksom. Bara som så här. Men, men, men jag, men jag och... tänker att ja. oh. men, men där också så är det ju vad skulle jag säga, det beror ju på att hur mycket man man, man också att jag vill, vill sätta sig in i ämnet förrän man diskuterar det att där, <laughs> där måste jag ju själv medge att, att det, det kan variera det kan variera utgående från tid, alltså hur mycket tid jag har att, att sätta mig in i någonting. Men, men att det kan också vara att så att, säga, att, att man är... Liksom vissa ämnen brinner jag för. Men att då är de kanske inte kännats aktuella att, att ta upp. Eller det, att känna så att det blir ojämnt. No, alltså jag tycker många av de bästa avsnitten vi gör är ganska spontana. Att mycket mm. liksom Många saker, till exempel när vi gjorde... Uh, det här QAnon-avsnittet och lite senare det här yeah. amerikanska valet, det engelska avsnittet yeah. så <hör> jag minns att man satt ändå tid på att liksom få sin, sin fakta så sorterad där innan så man inte talar mm. helt ur arschle. annars så är det ju nog ganska mycket som så här intryck, personliga åsikter och kanske vad nu som klassas som god allmänbildning som sipprar ut när man gör många av de här avsnitten så att, och jag bär ändå dem ursäkta liksom jag är ledsen då Att jag är mer utbildad än dig Randomlyssnare Att du inte förstår vad jag talar om Men du vet Wikipedia Men att Fuck it uh, Men att sen Så gjorde vi det här avsnittet då, Och kryssade på Östersjön ja. det, det var liksom bara ett roligt avsnitt att göra Därför att det var också något Som att men, Nu ska vi behöva någonting Annorlunda innan jul och så där, mm. ja, har vi diskuterat liksom, kryssningar mm, nej inte på det sättet borde vi Urr, hur ska det gå till då vi, vi sätter på och ser vad som händer there we go att man behöver ju som inte alltid återuppfinna hjulet uh, sen och så sen och så tycker jag att eller jag menar då jag har ju Helt annorlunda stilar och hur vi gillar att förbereda oss och hur vi så här. Mm. Att, jag menar ja, ibland så hade någon kommit fram då och rätta mig för att jag har sagt i ett att så här. Men att egentligen är det så här. Det är säkert så. Att, jag har ju aldrig heller hävdat någon sån här intellektuell suveränitet. Som allting säger i den här podden är 100% sant. Fuck och no. det mesta är ju yeah. åsikter att om det sig mm, att bevisligen att man har fel så är det den första att säga, ja så är det förmodligen. Yes, yes, yes, yes. Vad pokar märket i dig? Det. det är sånt. Ja. Men att jag skulle nog säga att mer parten av vad vi säger, om man bortser från liksom alla skämt och personliga påhopp, så är ju... Jag tror nog på något vis det finns en strävan att vara så korrekt och märka så mycket sens ja. som möjligt. Ja. ja alltså, ja. Nu, ska jag ju, alltså, nu är ju en av mina vad ska jag säga, förhoppningar här så är ju att man skulle ändå skulle kunna lyssna på ett sådant här avsnitt och, och tänka att okej, okay, att jag fick någonting nytt av det här. An annat än som sagt, en, en blodpropp. <laughs> jag blir ju absolut gladast när någon är riktigt fitt över någonting. För då man det ändå att, de, no, att, liksom att a, de har lyssnat så pass mycket att de har bildat en uppfattning som inte bara utgår yeah. från titeln eller en bild som jag postar. Eller be, mm. de, liksom, det här har på något sätt skakat deras världsbild så de, om de omdefinärar så är det de i alla fall utmanade. <clears throat> att Det här är ju liksom, vill man vara fin så Tycker jag mycket där programmet så handlar ju egentligen om att så att säga utmana ens världsbild. Det här är inget avsnitt som kräver att du måste hålla med från början till slut. Yeah. Ofta är det lite konstigt om du gör det. Och att om mm. du är som sådär med nyfiken och som interaktiv är till var du står så presenterar ju ofta många avsnitt. Till och med så här helt slutmässiga, ogrundade avsnitt. Ofta ganska många alternativ att ifall du vill väta med eller ifall du som bara vill låna en uppfattning och så har du en grund att stå på om du vill argumentera själv. Men, mm. men det hjälper ju inte faktum mm. att vi inte har något ämne för det här avsnittet. Nej. Nej. Satan, nu är det Kanske, kanske vi bara tar Jag <laughs> tar och liksom... <laughs> åter återkommer för, för... för som sagt, Jag... <sighs> jag... jag vet inte. Alltså, det, det är just det att... det är... hemskt svårt att... att... komma på någonting. Ja. Vad um, man... Hur var det du uttryckte? med. Jag är mm. ganska med. Efter 115 avsnitt av båda poddarna så 230 yeah. avsnitt då får man vara lite med. Hej Nikolaj ska yeah. göra ett avsnitt i natt. Mäh. Vad ska det handla om att. Mm. <här> Vad har du för överlag <här> inställning till att fortsätta med den här podden? Mäh. Jag vet inte. <här> Mm. Ja. Ja. Korrekt. Ja. Det, ja. Mm. det, det, det är about så so. men, ja. men det är just också för att jag, för jag vet att okej, det är ett ämne som jag gärna skulle diskutera. Mm. Uh, det, jag vet att jag har föreslagit det ett, an, ett par gånger, alltså Brexit. Ja. ja. Nå, igen, liksom att. Jag, jag kan bra diskutera brexit men brexit tycker jag är ett mer specialiserat avsnitt så att för det första så så borde jag sätta mig in i några av sakerna lite mer liksom igen uppdatera liksom min kunskap om det för det ja. andra så är det som att men vi har just diskutera liksom QAnon och Trump och valet i Amerika och sådär och jag vet att det här är England men det är liksom ja. Många av de här samma punkterna Så kommer ändå att Beskäras Vissa ligger men jag, men jag tänker att För, för där därigenom skulle man ta tänka sig att Någonting som är aktuellt Jag, jag tänker på att, liksom, tänka på att vad, vad man sätter för hashtags Eller liknande liksom, Så här för att För att då se att skulle det liksom, nå en större publik för, det, för där tänkte jag också att så länge Så länge cyberpunk Är, är Nu så att säga Aktuellt och väckar känslor Amen. Just nu Så tänker jag att så finns det en Större chans till att det är flera som Kanske hittar det, kanske ser det Kanske någon Till och med liksom, flera som reagerar På, det på det posten Flera som gillar och... den och delar vidare Att det är ju liksom det, det, det är där som jag tänker att man måste väl lite gå in efter den där ja. se. modeflugan ja. kanske det äntligen skulle ledas i vår välförtjänta pass på poddtop men, ja, men om ja. både brexit och cyberpunk så kan jag ju säga för det första bara på grund av att det cyberpunk för att det är liksom så, så dåligt designat och som sak vad skulle jag säga, unapologetic och egentligen Brexit för exakt samma orsaker så kommer det att vara relevant att cyberpunk så kanske det lönar sig att göra om förr, snarare än senare men att Brexit det känns som att det finns inte så mycket förlust i att pusha på det, kanske till nästa engelskspråkiga avsnitt vilket är ju om tre avsnitt så att det är ju Why, why not? För att det är ju inte på något sätt över. Uh, och då har man ändå fått lite distans till vad som händer i Amerika. Och vi är ju ändå i en sån situation att för det första det som händer i Amerika påverkar hela världen, tyvärr. Mm. Uh, yeah. Och samtidigt då, med liksom corona nu, nu är det ju annorlunda situation än det bara var innan jul. och så, Det kommer att vara en annorlunda situation mm. redan i februari och kanske mars-april. Så att Yeah. och att allt det här påverkar Brexit men det är ju en sån massiv våg av idioti ändå att vi har verkligen inte mindre att tala mm. om så att, och jag tror det kommer att vara minst lika aktuellt uh, om, om ingenting annat så mm. spelar man det smarta spelet då, och skaffa sig lite 2020 hindsight vilket också är ett intressant mm. för ett avsnitt mm. ja men jag igen så måste ju beröra just corona och Trump återigen. Och inte för det, då ska man ju, måste, då ska man ju nästan måste beröra liksom Brexit också för att det är ju det som dominerar som politikrubrikerna. Ja men jag, har, jag har inget problem med att liksom diskutera aspekter av det eller besöka det igen nu som då. Men liksom, jag tycker man har just kravlat sig upp ur det där pestfyllda träsket. Och att många sådana här grejer, så jag förstår liksom så här nyhetens behag men att det finns ju något ett värde i att vara efterklok att efter den 20 januari så kan det ju hända att vi måste återvända till Amerika bara för att det bröt ut ett mindre inbördeskrig där. Ja. Det är som så många ja, personer som tydligen har liksom sniffat för mycket lim i sin ungdom och nu tror att Trump tydligen är Jesus reinkarnerad alltså det kan ju också vara att till exempel i, i, i brexit fallet att, okej, att de får en, en någon form av sista sekundens deal det, det, det får man se nu i och med den här diskussionen som nu ska ta slut på söndag att, nej ursäkta det, går, äh, det tänker ju fullständigt fel det, att, men, men alltså den här tanken på att de skulle kunna liksom ännu göra någonting liksom där eller få, i, få det här allt ihop, så det är ju liksom det, jag, jag tycker att det, det känns för mig trevligare att liksom, diskutera det här när det har lite tid kvar, än att enbart liksom titta bakåt no. och, och så att säga vara efterklok, för för jag, jag, kan ju, jag gillar ju också de här spekulationerna om liksom fortsättning. Jo, men det är av samma orsaker som jag föredrar i spoilervarning att diskutera hela säsongen av en serie. Eller att man diskuterar en bok när båda har läst den. Att det är ju, jag menar, du har ju som bara en halv bild. Och att även om det är ja. intressant att spekulera ibland så gör vi de här spekulativa avsnitten mm, av en enda. sättet. Ja. Till exempel jag minns när vi gjorde det här första uh, avsnittet och kommenterade på uh, den här coronan uh, i början av yeah. förra året. Så då trodde jag att ja, men det här är väl kanske inte så farligt och det här är väl med någonting. Mm. Man kan trivialisera. Men det visar sig att jag hade helt fel. Jag är som Helt ut och cykla. Så att man måste ju som, som funnära om vad det är. Och även om jag står för allt i sidavsnittet avsnittet. Så kan jag ju känna att men, jag agerar med informationen jag hade. Där jag hade helt fel. Och att det visar sig yeah. att man kanske inte ska ta en pandemi. Liksom en klackspark. Men att... Mm. Uh, inte, det finns bara vissa saker som jag inte säger som någon förlust att bara vänta lite. Att jag hatar ju, eller jag, så att vi säger ju när på de här programmen eller poddarna som bara sitter och som bara måste först med allting. Och så sitter de och de har ingen aning om vad de talar om, de är inte ens insatta. Och de är som, är inte de lite dumma nu som håller på med Brexit? Ja, ja, ja, ja. Vad fan för diskussioner det? det? är ju liksom bara en massa ap De skulle ju lika Nej. bra bara kunna spela liksom klassisk musik. What, what the fuck? Så att ja. Men då finns det ju en hel del, tycker jag, intressanta aspekter där man kunde kunde ha fundera på alltså så att säga där uh, informationskampan kampanjer kring det här liksom tanken, uh, tanken på det famösa där British exceptionalism fenomenet mm. ja. uh, och, och den här tanken på hur svårt det är att uh, ändra åsikt också fast du får ny information jag, att vi, jag vet att vi har diskuterat det tidigare att det har kommit upp i det här uh, footballification uh, jo, fenomenet det kommer ja, jo, och, och men just så att säga att där blir ju flera saker som jo man måste återvända till för att det, det samma saker förekommer där men det är ju en annan kontext att, så på så sätt så blir det ju kanske färskare igen eller åtminstone jo. så börjar det där, den där gamla hästkadavre som liksom luktar inte riktigt lika illa när du slår på det med din påk ja kanske det men vi, vi är ju inte har ju aldrig varit en aktualitetspodd nej det, det har vi det har vi inte så att jag tycker är fortfarande att, att, att vår skyld att göra det mest underhållande, mest intressanta avsnittet för stunden och att ibland så lönar det sig att hoppa på vissa saker som att en film just har premiär och man har möjligheten att se den och det sen ser den på en sån tid liksom, just nära liksom, öppningsdatum eller att man diskuterar en världshändelse just när den slår till för att den är liksom mm. det händer nu och att det är, det är som onödigt att vänta men att om den situation som hända just nu men som på sätt och vis bara mognar och marinärar så well, where's the rush att det är ju, vi har ingen skyldighet och det är ju där som där är skönt att det inte står någon och liksom hör du måste ni, du måste göra det här direkt och ni måste släppa allt annat ni har så, fuck ju. nu gör vi ett avsnitt om att kryssa på Östersjön <laughs> det tycker jag är ganska roligt mm. lite befriande också men att oavsett så inte, inte ta ju liksom några stora massor sina världsnyheter eller sina intryck vad gäller stora saker från triggervarning så att det är ju jag vet inte om man lyssnar Nä. på triggervarning med någon annan så här motivationen en ren och kär underhållning eller kanske lite annorlunda perspektiv så då tror jag nog man definitivt gör sig själv en björntjänst Mm Men, jag lyssnar på den här podden ibland och till och med jag skakar på hur och liksom, what the fuck are they on about? och jag gör den här podden så att, kanske mm. kanske man nu inte behöver helt försvinna ja. i sitt eget anus <laughs> eller sin man förhoppningsvis inte ja. som är en fin okej, no. alltså ett förslag till det för avsnitt ja Läste nyligen en uh, artikel var det i uh, New York Times uh, om att en uh, vad det en uh, så här paramedic alltså mm. en uh, vad va heter det på svenska? Vårdare, Akutvårdare? Men... Men... Akutvårdare är det väl? Uh, okay. ja, men en som far runt i ambulanser jo. Jo. jo, precis. Så uh, hon var tvungen för att få mera inkomster så hade hon startat ett så kallat Onlyfans Ja, visat tuttarna och, och det där och sen var det väl så att hon riskerade att få sparken för att det, de då ansåg att så här kan ju inte en, mm. en, en akutvårdare bete sig och jag, mm. jag började fundera på det där det skulle inte ett, inte ett tema kunna vara den där liksom att som. Liksom, är det, är det fel? Det här Är det liksom Jag vet att den här diskussionen brukar ju annars Oftast beröra lärare till, liksom. Jo Jo men alltså och, att, att, Hur att hur du, den här personen lärare var lärare För att är... den här förekommit Som, som liksom underklädesmodell någonstans Jo men hur kan den här läraren Lära våra elever Och samtidigt ha ett intresse som burleskmodell Ja jo. Ja precis Jo. Så skulle, skulle det kunna vara ett, liksom ett MNF? Jo. Det skulle säkerligen kunna gå. Undrar om du inte försvann igen? Det är nog inte inte ens... Nej, nu är du tillbaka. Åh, vilken tur. Jag trodde jag fick börja Nej, tala inte, med mig själv. Inte, försva inte försvann Bara för att du ignorerar mig så betyder det inte att jag försvinner. Nej, jag vet aldrig liksom, när jag sätter av öronen om det är liksom, bara min mitt eget äggo som uh, tysta när det gäller om det är ett tekniskt fel. Jag måste börja ja. gissa lite ibland. Men Lyssa. det löser ju sig till det bästa. Här är du att talar säkert om någonting. jag lyssnar. Men, um, mm. jo. Nej, men det, är ju, det är ju ett intressant tema. Samma väv alltså såg jag på Reddit att de argumenterade att, att liksom uh, det var ju som hemskt då när uh, när. Uh, de här vårdarna gjorde då för att få det att gå ihop ekonomiskt men att sen var det någonting om brandmän och det var väl de brandmän som hade gjort sex i länder. och då, och då jo, reagerade då det, då ingen, det ingen för de var hjälten Ja, precis så. Mm. Det, det är ju det är just det är just det, det som den, den typen av så här, vad ska vi säga double standard så, så tycker jag att definitivt skulle kunna vara, vara värd att att fundera kring, att diskutera Jo, men alltså vi kan definitivt göra ett avsnitt om dubbelstandarder inom den närmaste framtiden, det är jag helt med på Men om vi gör samma sak i det här avsnittet, att på ytan nu så argumenterar vi för att göra någonting att diskutera en moralisk fråga på en global nivå men innerst inne så vill vi ju bara ha en ursäkt att diskutera slampiga sjuksköterskor och heta brandmän Mm. Mm. Men, väl, well played väl <coughs> jo, Du lurar nästan mig ja. Kanske ja, jag vill men, bli lurad. Det där, Men kanske, kanske jag nu Ska ta de där bilderna, bilderna Och börja, börja bege mig För jag misstänker ju att det här börjar se ut som att vi inte kommer fram till något alltså. Hur mycket tjänar du på Att vara sexig psykolog På fritiden Ja uh. Jag vet inte, en, en, en, en passlig, passlig dos av själavömmkan, uh, men jag kan nu inte riktigt ta det till, till banken. Ja, om du går med på TikTok kan du säkert monetarisera det. Jag kan inte dansa tillräckligt bra. Nej, och inte sjunga heller. Jag, jag, kan, jag, kan, jag kan inte ens göra den där flossrörelsen rörelsen från, från Fortnite. Det är nog för jävligt. Om man... Ja, kan du åtminstone svara på om du tjänar mer eller mindre på den här podden? Alltså ursäkta, kan du säga det på nytt? Kan du åtminstone svara på om du tjänar mer eller mindre på strippandet än på den här podden? Jag funderar om jag ska börja själv. Ja, no, alltså jag, jag måste väl nog säga att, att vad jag förtjänar så jag bara åt jämt. Så att kokstryk då? <laughs> ja, no, det. Då kanske det där att bli ignorerad av, av personer omkring dig så det är, ju liksom, det är ju det som händer här i, i podden och, och, och det är ju det som då tydligen händer på, kring, kring kring stången mm. ja, och tal om solipsism jag tyckte ju vi hade var över, överens om att det här avsiktet var meh, inte att det var me <laughs> ja, men ja, men kan, man, kan man dra det hemåt så drar man det hemåt. Jo, jag vet, nu vad du drar det hem. Ja. Ja, ja. Jaha, men, Jaha, men själv kan då? Det är det som heter hemma. Inte, alltså, inte, inte vet jag. Vad får du med att liksom stoppa, stoppa glasburkar upp i baken på dig själv och filma det för internet? tydligen sådana här gyllene referenser, men att jo, tack för shoutout jag, jag gör så gott jag kan ja det var ja, ja, det var liksom... ja, men, ja men vad du själv vem kan äh, strippande sjuksköterskor äh, burkar upp i raven vad är det när jag köper det varför? ja för nu är klockan 16 minuter över trä. Och nu vill jag sluta. Så ja, att, jo. Det, vill, det, vill jag, det vill jag också. Jo. Men äh, världens bästa podd. På riktigt. Att jag, ja, det det ett sånt avsnitt fanns det också. <laughs> Vi har redan talat om det. Ah, fuck me. <laughs> ah. No, men om du ursäktar mig, jag tror jag ska gå och fira början på poddåret 2021 med att stoppa upp en extra stor burk i röven. Håll, håll utkik liksom på GoFundMe för jag ska snart mynta ett växande så här trend, hashtag walrusing. Jag använder alla mina attribut för att underhålla massorna. Det. Det låter väl bra mm. uh, Ja, ja. ja. Strippa liksom, vad, vad fett att strippa medan du trycker och Burkar i dig själv liksom, Det här kan bli viralt Ja <laughs> jag, tror, jag tror att det Jag tror att det är där, där är en inkomstkälla mm. Lite dåliga nyheter för dig då Som måste fortsätta med podden själv Ja, ja jag, jag, tror att, jag tror att jag kan ta ta diskutera eutanasi äh, ja. och, och sen, sen slutar jag med att jag, då, <laughs> jag ger, ger, ger den sista sprutan åt, ja. åt podden och så är det. Precis. Om du, om du tillåter att jag slaktar ditt efternamn en aning så har jag också ett väldigt fint förslag på vad du kan döpa om podden till. Ja, nå. No. Vad säger som mehme von fe? Ja, fine, ju, så blir det. <laughs> Mina damer och herrar, välkomna att lyssna på mehme von fe. Jag kan göra där jag valrossar. <hör> <hör> Okej. Okay. Ja, du får bara vi visualisera burkarna som far upp i evigheten där. Ja, men bara om du har, bara om du har en valrossmustasch. 116 avsnitt, nu har jag aldrig missat ett tillfälle. Triggervarning!